meg Ferin szólt nektek azért, hogy csípkedjétek magatokat Esik a hó Hallottam a hírekbe, hogy már a hírszerkesztés Meg minden a rettegésből indul ki Mi az időjárás csak rettegés faktorból ismerjük Mert akadályoz minket a közlekedésben Mondom nektek, hogy nem vizet prédikálok, bort iszom mert hallottam, hogy Kelebi a felé egy kicsit csúszik a vonat. Lelkület kérdése az utazás. Az a kérdés, hogy egy héten belül odaérsz-e. Ha oda, akkor nem kell izgolni, akkor át kell gondolni, hogy milyen szakaszok vannak az utazásban. Egyébként a tél csodálatos. Nézzétek a gyerekeket, ők fölismerik a tél fantasztikumát. Hógolyóznak, bukfenceznek, örülnek. Az állatkák is örülnek. Csak te, nagyfejű ember nem örülsz annak, hogy végre tél van, eddig senkit nem zavart a, a, az az időjárás, aminek egyszerűen megfertőtetlen oka volt, hogy hogy volt itt ennyire meleg, mint hogyha Torszkanában lettünk volna. Na mindegy, tudhatjátok, hogy a bakás listában a, a szám az 0 1, 35 39 451 Bárkivel nyitott, meleg szívvel beszélgetünk élőbe, nem szűrjük a telefonokat. Az érdekes, hogy a szeretettől jobban féltek, mint a a kemény dríjtjétől. Van bennetek mazó, azt értem. De az érdekes, hogy ennyire féltek a sérüléstől. SMS 0670 70, 70 Van be van, oppá. Oppa. Tisztelet. Leget, jó, reggel, jó napot kívánok szalok! Jó reggel, jó napot kívánok uh, fején találtat, jó napot kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok hogy kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok kívánok Különlegesen szadom az óhistaműsor, ami iszonyatos fiánat alakít ki az emberbe. de hallja a hangom, hogy én is kicsit emlékeztetnék. Tényleg egész héten arra készültem, hogy beszéljünk egymásra. tehát az ember olyan állapotba kerül, hogy bizalmas. Tehát nem azért nem telefonálunk önnek, mert nem szeretjük, hanem azért, mert valóban. Kondicionálódunk erre a bizonyos rettegésre. Nem tudom, hogy értje. Uh -huh. Igen, nem. Én is hallgatom őt, és bennem is van szadomazó, ezért élvezem is. Csak mondom, hogy igen, jobban el lehet fogadni a szadomazó szabályait, amely szerint, a rosszat szósznyakon nyakon csaplak, mint. Csak az a baj, hogy mivel így kondicionálódom, mert én is nagyon sokszor hallom a műsor, egy, annak idején nagyon sokat beszéltem, mert mielőtt a szabadság, a szabadság nagyobb? ápolni kezdtem, mert ő megvakult nyolc éve én magyar Lazintanár uh -huh. voltam. Uh -huh. És azért uh, szerintem egy magyar tanár nagyon gyakorlott a, <gül> a szóforgatásban, vagy a szalkkal való zsongörködésben is. szerint akármilyen milyen van, azért tudja magát fegyelmezni. És képzelje el, hogy mióta ezt a műsort hallgatom, azóta én is bete ö, félek betelefonálni, de <gül> az a legfájabb, hogy... <gül> Ez... Önnek félek nem hát lemélem most, hogy így uh, de nem, de, de, a, a, hatási, az a szép, hogy uh, leközel majd fog tudni telefonálni. Csak ennek a a különös beteges mi volt, hát szerettem volna hogy én eddig tisztom magammal, és mióta őt hallgatom. <gül> Egyszerűen nem számítatok arra, hogy önnel tudok beszélni annélkül, hogy elmegne a hangom. Hm. Érti, amit értem, érti, igen persze, Értem, érni. igen. Most, ha nem maragszol, akkor tegeződjünk. Jó, jó. Én még mindig a vagyok. 59 éves vagyok, úgyhogy fogad baráti jobbomat. És a következő miatt telefonáltam. Nem tudom, hogy lehet-e kérni. Hát kérni a jó Istentől lehet alapvetően, tőlem kevésbé, de próbálj. Meg. Én szerintem talán, amit én szeretnék kérni, szerintem te is tudod teljesíteni. Én nemrégiben láttam Kusulitától egy filmet, az volt a címe, hogy. Várjál, várjál mert Mi a címe, mond még egyszer, mert kihagyott a telefon. Teremmi bánatában egyébként nem tudom, láttad magát a filmet? Mond még egyszer, a címét, mert kihagyott a telefon. A címét a filmnek mond még egyszer, légy szíves. Ez a Szefpolváth háború idején játszódik Boszniában is, egy vasútépítő mérnökről szól de nem is maga a történet az érdekes, mert szerintem nagyon szétesett, és nem Ugye? is meg az a különös varázsa és bármint a a filmeknek, de szerettem volna neked mesélni arra, hogy van benne viszont egy szenzációs, bátos csaci, vagy szerelmi bátában, mindig kimegy az kinekre, és várja, <gül> könnyes szemmel, hogy jöjjön a vonat. És képzeld el, Tibor, hogy a az összetereplőt azt köti őkbe, hogy próbálják ezt a szentszétlen öngyilkos jelöltet bánni a sinekről. Szóval ebben kapcsolatban, és csak én azért akartam elmondani, hogy tisztül, hogy engem szeretnék téged arra megkérni, hogy mesénekünk nekünk a... Arról, hogy neked milyen bérményed van kustorítáról, vagy milyen filmeket láttál róla, vagy én annak is nagyon örülnék. Jó, jó, jó, jó, jó két, tudok, nem... tudok, mert találkoztam vele. Úgy, Hála Istenemnek, két feles. a rádiót, azért nem tudom, hogy így és az a telefon, nagyon-nagyon tropa, hogy milyen jó filmek láttál tőle, és én annak is nagyon örülnék, hogyha bármilyen filmjétről a műsoron belül beszélnél. Jó, jó, jó, jó. Oké, érted, És megvalóan tényleg, hogy ilyenek és szeretek volna ezt el hogy annak datál, hogy így magam, és te telefonálok, <há> mert az az jó, meg, és tudom, hogy sokan vannak így, csak egyszerűen nem merünk telefonálni, de, hát remelm, hogy most de nem, nem, te megtörted, megtyörted, megtyörted te dobókat itt. a marfinyi békás, a bonc Köszönöm, én köszönöm, nevet. És ha a És hát, akkor hogy... Köszi, igen, abszolút. Figyelj, az, mindig a nők lépik át a Rubikont. Én ezt megfigyeltem. A történetben már korábban is beszéltem erről, hogy nagyon érdekes, a, a, a, a, a, a múltkor mondtam, hogy miért nők állnak a keresztve a lábánál. A nők azok bátrak, radikálisak, ez a tisztelet. Köszi. És meg, itt vagy még? Igen, Ja, jó, hogy majd oké, okay, megcsinálom a puszturicát. Nagyon, meg jó, jó, jó, nyomok róla, csak, csak gondoltam, hogy egy kis uh, boko csak, csak azért vagyok gyors, és azért van egy kis irántás, Ez ugyanis egységes telefontod, ez nem előfizetés, ha én is sokat beszélik, haraltam Muna, hogy hallottál róla, hogy képül egy új színével, ami vagy egy filmje a szervezkereskedelmről. Én a valamelyik búrkban olvastam uh -huh. erről. De általában érdekelne, hogy mi az ő filmjeiről a véleményed, és szeretném valamilyen jó kis filmet ajánlani <tos> jó jó jó Jó, jó oké. Okay. Jó? Jó, de nem azonnal teljesítem, mert értebb Gésa vagyok, nem... Mindenki, hogy pu... kívánok tiszta szép párcuk, hát a reszketésért. <tos> Köszönöm. Csau. Majd talán még uh, telefonálok majd máskor is. Jól. Jó, jó, jó, kérlek. Köszönöm hogy meg. te minden jót kívánok, és akkor hallgatom a választ, jó, de akkor már néma leszek, mint a kartaúzik. Jó, jó. Servus, servus. Ki Annyira gonosz leszek, hogy nem fogok azonnal válaszolni, Ez nagyon fontos, de majd Kuszturicsáról akkor lesz szó. De arra gondoltam, hogy, hogy érezzétek, hogy ma vasárnap van, és esik a hó, hogy szerintem a vasárnap híre, mert híreket gyűjtögettem egész héten nektek, mégiscsak az lett a ma reggeli hír, mely szerint Boko Haram fegyveresei, észre Nigéria egyik város ellen, majd ellen támadást indítottak ott több tízezren élnek, és főleg olyanok, akik a Boko Haram támadása előmenekültek menekültek oda. Na most fegyverrofogás van, dúlnak a, a kard, macséta, gránát, minden. Uh, Ráhel Adamu uh, a Re Reuters hírgyűnökségen keresztül azt üzente nektek, rádióhallgatóknak, hú hogy imádkozzanak értünk, veszélybe vagyunk, komoly támadás alatt állunk. Egy AP hírgyűnökség, hát nem sokat lát az egészből, mert, megy a, mert röpütenek a golyok. Érdekes kérdés, az adást akkor Boko Haramnak szenteljük, Én láttam róla egyszer egy videót, illetve nem lehet tudni ki vagy mi a Boko Haram, Láttam egy, egy fekete embert, aki azt üvöltözte a, a, az újságíró felé, hogy nem tudod ki Boko Harám addig jó neked, amíg te nem tudod ki jó Boko Harám, és nekem is addig jó, amíg nem tudjuk ki Boko Harám, és már tudja a világ ki Boko Harám. Volt jó hír is, tegnap 198 gyerek megszökött Boko Harámtól. Fantasztikus hírek, barátaim! A jó is lecsap, nem csak a gonosz. De ma a gonosz csapott le. Boko Haram, és úgy tűnik, hogy fantasztikus. Abban reménykedtünk, hogy majd üldözni fogják Boko Haramot, és Boko Haram megtámadja a nagyvárosokat. Ezek után kéne beszélni Kuszturicáról. Hát, én kétszer találkoztam vele Győrben. Nagyon tetszett a, a, a figurája. Volt rajta egy barna póló, egy barna kornadrág, meg egy papucs. Én nagyszer, nagyon szeretem az ilyen szintű mestereket, akik tényleg, a, ami van a Hagakuléban is, hogy öltözeteddel ne sokat törődj, öltözetével nem törődött sokat, ahogy Gandhi sem, vagy a mesterek És ő, Egyáltalán nem éreztem azt, hogy amikor beszél, hogy magáról ö, nagyon sokat gondolna. Ez egyszerű pszichológiai érzés, de mégis nagyon furcsa, mert rendkívül tiszteletet okoz a másikban. Rájöttem, hogy neki azért nagyon alapvetően semmire nincs szükségete például a világ csodálatára. Ezt onnan lehet tudni, hogy ő azért megkockáztatta azt a politikai baromságot, amit a Délszláv háború alatt ugye, ő Bosnyák létére a szerbek mellé állt, hogy leegyszerűsítsem ezt a kérdést, de közben a, a Szarajevóról is ő csinálta meg azt a filmet az emlékszet Doliberre, ami nem, nem, ez, egy, ez egy ugyanolyan trauma, ez az egy jugoszlávia szétesése, mint nekünk Trianon, nagyon nehezen tudunk szellemileg belehelyezkedni az, abban népekben, ahol a, a Tito horvát volt. Az, egész, az egészet kitalálták ezt a... Ugye... Most volt, aki hitte ebben, volt, aki nem hitte. Voltak olyan magyar kommunisták, akik hittek a marxizmus leninizmusban állítólag, de tényleg én is láttam ilyet. Ez ilyen van. Most mibe hitt Kusturica, azt tudta biztos, hogy a horvátok azért szövetséget kötöttek a szerbekkel, hogy ö, írtsák a bosnyákokat. Akkor nem tudom, mit gondolt Kusturica, nem tudom. De, ö, hogy amikor a no-smoking együttesével itt volt győrben, és találkoztam vele, akkor például vele volt az a doktor Nejlek karálylics nevű fogorvos, aki volt az énekese a Nószok, vagy meg most is az énekese a Nószmokninek, no ugyanis a Kusturica gitározik ebbe a zenekarban, és legalább annyira fontosnak tartja, hogy ő egy gitáros, mint hogy filmrendező. Ugye, ő az, aki nem megy át, átvenni a kárni nagydíjat, mert azt, azt üzente, hogy egy barátjának kell kitapétázni a lakását. Tehát rettenetesen nagy példa a civil és a, a nem tudom milyen ego és társadalom előtt kusztorica, ne, ne hülyéskedjünk. Hát igen, nem, nem, mindenki le van szarva. Igen, nagyon szép a szabadságban ez a, ez a, e, ez a szintű szabadság. Amely, de onnantól tudom, hogy a Vageszik nagyon haragudtak rá, hogy onnantól kezdték megkérdőjelezni a filmjeinek a, a, az értelmét, a, az, álmod, az arizoniai álmodozókat, és nem tudom euh, ne, amióta ott élek nem, nem tudok ítélkezni hogy nem tudok már ítélkezni mert a, a, a szektényemet két fiatalember csinálja nagyon szép szekrényt csináltak, csak később tudom meg, hogy ők az Árkánnak voltak a katonái most akkor mit, most mit kez, csináljak ezzel? a történelemnek kéne csinálni valamit, nem a túlélőkkel hogy most mit gondoljunk Kuszturicáról, az biztos, hogy olyan látomásos filmrendező azért kevés született a földön, mint ő. Néha képzel egy-két jó képet, hát fú, barátom. Meg figurákat. Meg, meg a... Na, ő a cigányokat jobban szereti, mint mi. Kuszturicától lehet tanulni cigányság sárszeretetet. Sok mindent lehet tőle tanulni. És benne van a, a Balkánnak ez az őrültsége is. Az nem tudom, honnan hogy Most figyelem a szerbeket, nagyon érdekes dolog az őrültség, azért nem jó a magyar súnyiság, mert az őrültséggel kapcsolatosan kicsit jobban tolerálod. Én nem sértem meg a szerbeket, Most megmondom nektek őszintén, se az utcán, sehol nem sértegetem őket, kész. Van ember előny, amikor úgy gondolod, hogy nem próbálod ki, hogy hogyan fog ő reagálni az öntudatára. A szélső jobb is erre próbál a, a, a, a, a, a alapozni, csak furcsa mód van mögött egy rasszizmus és egy... A, fasisztoid, árja tudat is. A szerbe az így, így nincs. A szerbe nem gondolja magáról, hogy árja. Ó, hogy gondolná, hát megy a piacra. <gül> Ez a Balkán. Balkán van az árja gondolat azért. Na jó, szerintem ennyi dolog után legyen. Nem, tudod mi legyen? Inkább legyen a csapda hogyha már ilyen magyarság érzéssel tudjuk fűszerezni Boko Haramot. Tehát igaz, hogy Magyarországon vagyunk, igaz, hogy vasárnap van, hullahó, esztétikai gyönyör. Imádkozzatok azokért, akik keresztények egyébként, a Nigériában keresztényekének az utolsó lesz. Nem tudom, ez számít-e, vagy ez csak duncsi a keresztény, azt nem tudom. De őket ölik, ehhez pedig ő... Megkeressük a tancsad, egy régi és szép számát, most szólni fog. Gyere, mondd el, mi a baj, bévén figyelek rá, Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom van valami, ami a szívedet nyomja Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja Gyere, ne félj mint nem verlek át Ha belekezdtél, hát folytasd tovább Ha akarod, suttoghatsz nem az is elég, hogy halljam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 Hiába úszol belefullad, fullad, pedig ott van a másik part Az elmek laknak, nem az értelem. Kellene jól tudom, mi van. Mi ha mindenki elkövet néhány hibán. De ha magadban nézel is, azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, ami jász és többi, ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed a jádék, nézd meg jobban, hogy élek a Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg itt tart, hiába úszol, belefullad, pedig ott van a másik part. az apád Látom van valami, ami a szívedet nyomja Tudom az élet súlya Tudom a világ gondja Az élet súlya A világ gondja Hát igaza van euh, tankcsapdának ebben a témakörben az élet egy ajándék. Képzeljétek, ha még ez még boko háramot ráküldjük, még nagyobb ajándék az élet. Befejezve a Kusztulica történetet ott találkoztam dr. Nellek a fogorvosal, aki hát elég jó énekes, de euh, egyszer egy TV stúdióban megkérdezték tőle, hogy ő ő, mint a, a turbofolk, a népi turbofolk, hát nem is tudom, hogy fordítsom ezt magyarra, ő a avangar figurája, mennyire kemény srác, mondta, hogy hát ő elég kemény, és akkor mondták, de nem volt olyan nagyon kemény, mert meg se sebesült, és soha, tehát a szerbek így beszélgetnek, akkor fogta a pisztolyát, elővette a stúdióba, és lábon lőtte saját magát. Na, hogy egy kicsit ilyenek ők, és azt nem értem, hogy miért nem közelednek egymás felé. Nagyon hasonlít a történelmük. A szerb huszárság ugyanolyan híres és sokat harcolt a magyar huszársággal a történelme során. Valami miatt van egy szakadék, egy válasz tényleg a Szerbia és Magyarország között. Erre most ne menjünk bele. Viszont el ne felejtsük, hogy az vasárnapi igeolvasás és hiába vannak a hallgatók. Agyon csap a menkül fölülről, hogyha nem olvassuk el azt a részt, ami ma van. Ez János 14.20. János elfogása után Jézus Galileában ment, ott hirdette az Isten evangéliumát, és mondta, beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bőbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Amikor Jézus a Galilei tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András halászok lévén épp hálót vetnek vízbe. Megszólította őket. Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Rögtön ott hagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta erre ott hagyták a Zebedeust halász legényeivel a bárkában és a nyomába szegődtek. Ez az ige, és mert nagyon sok témánk van, meg lesz betelefonálunk is, pörgetem a dolgot, de azért mondom. Nagyon érdekes mondatok vannak benne. Beteljesedett az idő. Ezt mondja. Ja, ja, ja, ja. Innentől van az, ami a görögnek bolondság zsidónak botrány. Ez az az idő, most van. Tehát a, a, írtsük meg, hogy legalább három csoportra lehet osztani, vagy négyre az emberiséget. Van, aki szerint el fog jönni az, aki. Van az, aki azt gondolja, hogy eljött már az, aki. Van, aki nem gondol az akire semmit. És vannak a gnosztikusok, akiknek mindegy, de, na, közel van Isten országa, ugye ez ezt mondja, hogy közel van Isten országa, na most mit, kb. mit tudunk az isteni szemmértékről, hogy aminek ezer év ugyanannyi egy perc, mint ezer év, és fordítva vissza. Közel van Isten országa, ez egy, egy egyszerű olyan relativizáció, amiben a történelemben sokáig azt hitték, hogy az a holnap, holnap után, vagy tíz év múlva. Érdekes módon, Valahogy az van a szövegben, gondold is úgy, hogy az holnap vagy tíz év múlva van, egy biztos, semmi, semmi pontos információ nincs a halálodra vonatkozóan. Ha pedig nincs a halálodra vonatkozóan pontos információ, akkor állítható az a tétel, hogy igenis közel van Isten országa, még ha nem holnap. Nem lehet tudni. Az egész, az egész történelem menetében Kitapinthatatlan, hogy haladunk-e valami felé, Isten országa felé, vagy éppenséggel ellentétes, lefelé menő spirálban süllyedünk a történelem. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy jó kor, mert csak egy világháború van, nem kettő. A terroristák ellen vívott világháború és a szegények ellen vívott világháború, vele szemben vannak helyi háborúk, Donetszki medence. Ez bátran állíthatjuk. Na most hasonlítsuk össze ezt a kort, a borzalmas 20. század ahol csak két világháború volt. De egymás után, és nem egyszerre. Közel van Isten országa. Egyrészt annyira közel, hogy benne lehet élni. Tehát ö, súlyos páni helyzetekben is lehetséges, ö, hogy közel van Isten országa. Nem akarok nagyon nagy nagypofájú lenni, mert ö, inkább erről azoknak kell beszélni, akik ott vannak körülvéve Boko Haram fegyveresei által, és ö, nem tudom, nem tudom. Régen, mond, értsétek meg, hogy hogy megváltoztak a korok. Oroszlán szívű rihárd, aki Jeruzsálemnél háborúzott, főleg politikai, keresztén politikai okok miatt, az iszlámmal, Mind, valahogy az iszlámnak is kere, politikai és a keresztények is politikai érdeke füzödik ahhoz, hogy Jeruzsálemet mindenképp lerombolja. De aztán haza kell mennie, mert ott van ilyen beltrónviszályok bel vannak, tehát azért én értem, hogy ez az egész nagy keresztény biznisz egy fontos cusz, de hát azért otthon a hatalmat meg kell őrizni. És akkor hajóra száll, meghaja a hírt, hogy a muszlimok nyolc szüzet és kb. tíz férfit foggyul ejtettek és egy várba bezártak. És akkor megfordul és kiszabadítja őket. Ez a kereszténység korai korszakának olyan szép pillanata, amelyben nem számított sem az isteni pénz és politika, hanem a személy szabadsága és függetlensége még fölvi, fölvirágzott oroszlán szívű rihárban egy pillanatra a keresztény lovag, és aztán ki is húnt. Az volt az utolsó pillanat, most már bokoharán van. Istenországa akkor közel volt, most úgy tűnik számomra, hogy kicsit messzebb van. Ugye, az, gyorsan a hogy tartsatok bűnbánatot, ugye ez megint a mikor ha hasz meg kérdése. Lehet azt mondani, hogy érvényes, reflektív életmódot élni. Tehát azért a pszichológia és mindenki sok Sokat követettel azért, hogy a bűntudatot eltüntesse a gondolkodásunkból, mint rosszat. De milyen uh, szkeptikus vagyok arra vonatkozóan, hogy a bűntudat elt, eltávolításának pozitív következményei lennének. Sőt, na az is mondhatnám, hogy a bűntudat okozhat bennünk bármiféle morális fejlődés, még a történelemre vonatkozóan, mert jelen pillanatban Boko Háromnak szerintem nincsen bűntudata, hogy... Uh, azt csinálja a gyerekekkel, értsétek meg, hogy elrabolja őket, megüli a szülőket, és akkor a te gyerekedet elviszi, és akkor három, a nagyon rövid idő alatt, három-négy hét alatt olyan drogfüggővé teszi őket, megverik őket, korbácsol meg, és ha sebbe teszik bele a kokaint. Képzeljétek el, tehát a seben keresztül úgy teszi, a véráromban nyomja bele a, a drogot. Pok, ez a pokolám és a gyerek tök függő, nem is kell már őrség se. De lelövik, hogyha neten el akarsz szaladni, tehát ne legyen két a gyereknek, hogy me mekkora a lehetősége bármire is. A végén már az se probléma, hogy oda kiküldik a piacra, és hát szegény persze, hogy meg akar már halni. Hát ki ne akarna meghalni bokó hárám kezei között. Tehát a, a, a igében térjünk vissza, mert ez pozitív történet. A csapat összeszedése történik. Ugye egészen furcsa módon nem jappikat és fontos beosztású figurákat választott, hanem a komandos csapatban, hanem ilyen hát én eléggé kétkezi munkás, egyszerű emberek, ezek lássuk be, hogy nincs itt semmi képzettség, valószínű kifejezi az isteni erő nagyságát, hogy a leg, bármilyen ácsmunka halász megfelelő arra, hogy végül szimbólum legyen, a gyertek emberhalászá teszlek titeket hát képmutatás lenne azt gondolni hogy ha valaki rádióba pofázik hogy nem nincs hihetetlen vonzás az emberhalászásnak mindenki aki beszél a többiekhez a politikustól kezdve a rádió a, a, a, a celeb a, a, a, a, a anyám beszélünk egymással hatással akarunk lenni egymásra valami kényszer van, Kant azt mondja, ez a szenzus kommunizmás, más mond, de valamilyen, valószínű, hogy nem is tudnánk élni anélkül, hogy ne beszélnénk egymáshoz. Annyira, a, a, a, ahogy jeleket tudnak adni az állatok, de ezt a beszédet, ez valószínű, tényleg, valószínű az emberre jellemző a beszéd. Minden minden más jelrendszerhez képest ö, ö, tökéletes Shakespeare. Tehát val valami isteni természetű dolog bennünk a beszéd, így összezavarodva is. Ö, így, a, a, a lé, a, a lélek, azért mondom, hogy ebben a vasárnapi adásban mindig is a lélekről lesz szó, a történelemben, ebben az adásban, abban a kapcsolatban, amiben vagy. Próbálja az ember mindenféle értelemben, nem beszélni vagy eltagadni ezt a lelket, mert az ebben való folyamatos kontaktus problémákat okoz, de hát mi nem tehetünk mást. Emberek halászaivá lesztek. És az, hogy te jó vagy rossz leszel, az függ attól, hogy mi a foglalkozásod. Halász vagy, vagy, vagy vámos, vámos, indikó asszony, atya é. R rögtön ott hagyták hálóikat, azt mondja a szöveg. Nagyon érdekes mozzanat. A sok szerző kérgegárd, de mások is leírják, hogy a hitnek van mozdulata, egy hirtelensége, egy aktivitása. A, ez olyan, ezt azok értik, akik szerelmesek. Tehát meglátsz valakit, beleszeretsz, onnantól szevasz, minden jövő terv, anyu, apu, mit akar, az OTP, mit szeretne. Nem érdekes, onnantól mi kezdve mindent tárfűzök a jövőmbe ez az a mozzanat, ez a fantasztikus mozzanat ahol nem te vagy a jövő fogja, hanem a jövő onnantól a te döntésed, mert ö, egyszerűen biztos vagy benne, azért mondom a szerelmet mert a átélitek ezt de ugyanezt tették ezek a halászok is, rögtön ott hagyták hálóikat valószínű, hogy az életben vannak olyan pillanatok amikor az ember ö, biztos és jó döntést tud hozni kétségtelen, hogy ezen emberek, halászok nevét, mint András Jakab megjegyeztük, pedig 2015-ben vagyunk, és erre mondom azt, hogy vajon Mészáros Lőrinc nevem eddig lesz fönn? Ez, ez egy érdekes kérdés. Szerintem 10-20 vagy a levéltárak miatt elképzelhető egy hosszabb év, 60 évig. Tehát az, hogy volt egy gázszerelő, akinek telepei voltak, és fontos politikai szerepet töltött be, az arról a történelem tudomány valamilyen lábjegyzetben meg fog emlékezni, mert fönn kell tartani, hogy volt ilyen. De semmi köze azokhoz, az egyszerű emberekhez. Milyen érdekes a két út, az egyik nem, idézőelben nem vezetett sehová, keresztre vezetett, meg a, a stadionokba vezetett, Mészányos Lőnisznek meg sertéstelephez vezetett. Hát én nem tudom, na, a, erre mondta azt, a, találtam a, a Viktornak egy zseniális mondatát, komolyan, és egy írásom, azt majd felolvasom, mert na, tényleg először a mondat. Friss pálinkával kell leöblíteni a régi kolbász ízét. Istenem, tényleg az irodalom akkor megszólal egy békés csabai kolbászfesztiválon. Mondta még egyszer, friss pálinkával kell leöblíteni a régi kolbász ízét. És ez a régi kolbász íz, ez indított el bennem egy gondolatot, főleg, hogy láttam ezt a Junkerszel való találkozását és kézfogását, ami, ami, hát igen, kéz a kézben. Röhögtem, de nem jó szívvel hadd valljam be. Arról a pillanatról van szó, amikor Junkers az EU főnöke, vagyis nem a bombázó, amitől a fasiszta barátaim beájulnak, lehúzza a színről a magyar királyt, Viktort. Ő még maradna kicsit, vaku fényel együtt fiatalodik, de az ősz öreg nem enged, skorát meghacúttólva, szigorú biztonsági őrként elvezetteti a nem odavalót. Hú, szégyen a pacekba! Ha belegondolok, hogy lehelt, még tisztelte a bizáncsi császár, aki az jó régen volt. Nem, nem, Junkersze haragszom, sőt, Értem én, hogy ő nem egy magyar királyt lát a színpadon, hanem egy felcsúti parasz aki felküzdötte magát a színpadig? Némi tahúság akkor is szorult a kivitelezésbe. De hát van úgy, hogy nem baj, mit látnak a világpolitika nézői, mert ebből a magyarok kevesen vannak, és különben is a ciki már az ő műfajok. Ajaj, hogy jutottunk oda, barátaim, hogy a ciki nemzetközi fogalma hungarikum lett? Nem fogom fel, bár végig láttam, mi is történik kicsiny hazánkban. Viktor eddig sem szerette ezt a vele egy magasságú, furcsán viselkedő fazont. Azzal sem értett egyet, hogy ennek a hogy vagyis az Európai Államok szabad szövetségének a soros elnöke legyen. Most meg ezt csinálja vele. Még jó, hogy graciózs módon nevedgélt. Slottul oldotta meg ezt a váratlan helyzetet, láthatta az egész világ, hogyan bánnak a magyarokkal... Sajnos Viktornak az nem jut eszébe, hogy én őt nem azonosítom a magyarokkal, így nem is érzek akkora szégyent, mint ő. Ez köztünk különbség lesz, mert ő tényleg azt hiszi, hogy ő testesíti meg a vezért holott. Én is úgy látom, hogy, ahogy Junkers, király helyett egy mezőgazdasági alatvaló képviseli hazámat felcsútról. A történelem ezért is izgalmas, mert bárkinek lehet benne bármennyi esélye. Dózsa György, Matuska Szilveszter... Ugyanolyan esélyes a castingon, mint Samueli Tibor vagy Gömbös Gyula. Kevesebben vannak a Bibó és a hatvani bárú féle figurák, mert nekik nem olyan éles az arcélük a történelmi világításban. Viktor történelmi tényező akar lenni, és ahogy ismerem, el is éri. Kár, hogy ez a világ figyelme kell neki. Vagyis ha Viktor gyerekkorában tovább fejlődik szépen, és profil labdarúgó válik belőle, akkor ennek a hazának is több dicsőséget szerzett volna. Na most már mindegy így alakult. Az lehet a baj, hogy biztos mások is, akik begooglizzák a magyart a laptopjukba, látták azokat a videókat, amin ildikó asszony nyomul. Meg vannak döbbenve, mert először azt hiszik, hogy ez egy honvideó egy házi asszonyról, aki lotton nyert egy találkozást egy amerikai diplomatával, de kiderül az infóból, hogy ez a nő annak az országnak, aminek vezére Orbán Viktor, Hungária vagy mi a fasz, na annak a kis ország adóhatóságának az elnöke. Ezesten óta tudjuk, hogyha két kép összekapcsolódik, akkor abból egy harmadik születik, vagyis a készfogás egy erős vágás volt azokon a videókon, amik most készülnek a magyarokról. Van valami abban, amit a habony tanácsol? Be kéne valahogy tiltani a képrögzítést E-mailt, SMS-t, Facebookot, igazuk van. Tök nézhetem, miként válik egy rendszerváltó fiatalember vérci kivé. Vagy az idő a színpadon? Az Európa nevű színház rendezője hátraküldte a statisztát a függöny mögé. Ennyi. Nekem akkor is tetszik benne, hogy ő annyira szeret minket, hogy minden lojális vidéki városunknak ad egy stadiont, szépet tágasat. Ezt nem érzik azok az idegen szüvek ott Brüsszelben. Most tényleg így van. Fáj, nekem fáj. <tos> ha? Ami igazán fáj, és igazi hír, hogy ez a friss pálinka, régi kolbász, hogy képzeljétek el, Lengyelországban meghalt egy Jim Dobbin nevű fickó, aki képviselő, a parlament képviselője volt, és Észak-Lengyelországban egy városi díjátadás alkalmával találkozott kelet-európai lengyelekkel, és elkezdtek inni. És tényleg ez, ez, ez és egy komoly ember volt, tehát amikor meghaltak, akkor sokan gyásztáviratokat küldtek, de szegény, hát ez nem tudta, hogy hova jön. Ez tényleg, ez a, a Tenusz nevű hírből szereztem, hogy a vodka, a vodkát ittak, Dobin felesége is úgy emlékezett, hogy a házigazdák tukmálták a politikusra rengeteg rövid italt, és ő nem ellenkezett. Most de, hát egyszer nem is tudom, hogy mit mondjak. Azért a nyugat-európai politikusoknak is tájékozottamnak kéne lenniük, hogyha erre a föld, ebbe a régióba utaznak. Azért lengyelekkel együtt inni az butaság. Na. Ja. Vannak hírek. Találtam egyet. Képzétek a pápa. Sokan azt hiszik, hogy jó katolikusként úgy kell viselkednünk, mint a nyulak, pedig nem. Hoppá, na most erre mit fűztök, ugyanis arról van szó, hogy egészen finoman, ugye elvileg a katolikus az annyit jelent, hogy annyi gyereke van, mint nyű. És ez a nyű. De már elveszett ez, most már nem tudjátok, de régen azért a protestáns az sokkal inkább merkantilista szemléletű volt, és a gyerek felnevelhetőségével is törődött, mondjuk, hogy így leegyszerűsítsem a kérdést. És, de hát az igazán nem ez volt a londratának a lényege, csak ezt emelték ki, mert ugyanis a nyúltenyésztők felháborodtak a pápa állításán, és kiderül, hogy, hát az ott, hogy nem az ott élő emberek szegénysége, a Fülöp-szigetekről visszatérve beszélt arról, hogy az ott élő emberek szegénységének elsődleges oka nem a túlnépesedés, hanem az igazságtalan gazdasági rendszer tehát pápa a bulvár hírben, és közben ő harcol a, az igazságtan gazdasági világrendszer ellen, hát nagyon egyedül van, hadd mondja, had mondja el, nagyon, nagyon szeretem, nagyon tisztelem, de úgy látom, hogy a, a világvezetői közül ő a, most kakuttoljás, van még pár ilyen figura, a, de hát igen, nem meg meglátjuk. A hivatal az komoly, ami mögötte van, ezért lehet bízni benne, hogy hatalma is van. E Rendőrségi hír, gyorsan még belefér. Az Európai Csalás Elleni Hivatal az Olaf folytatott levizsgálatot 15 milliárdos részben uniós finanszírozású Budapest szívű projektről, és hát egy kis volt, csalást tártak fel. Olaf megkereste a magyar ügyészséget, hogy tegyenek lépéseket, azért teszik, mert akkor, hogy akkor vissza akarják szedni a pénzt, csak mondom. De már az Index is 2012-ben cikkezette erről, hogy a Budapest szíve program most ehhez képest a Juhász Péterre mi fog történni. Ezt a hírt összekötöm azzal, hogy nem is tudom. Lehet, hogy látszanak, kilátszanak, kilátszanak a mutyik, atyai, cserek Én nem tudom. Bírósági hírek. Nem akarok mindenkit elkeseríteni, de megnéztem, hogy mi volt a héten. Jávor István egyetemi tanár és korrupció kutató ártatlan. Ha! A bíróság elutasította a NAV keresetét. Tehát még ti nézitek a hóesélyt, Boko Haramba gyilkolják az embereket, a NAV különböző pereket indít, -e? beszél a beszéd, látjátok a lélek a beszéd, és Jávor István, aki az ATV-ben meg egy-két helyen elmondta a véleményét, hogy szerintem miért korruptanak, beperelte. Ildikó asszony, te! Szerintem ez butaság. Ildikó asszony, te butaságokat csinálsz, mert a Magyar Bíróság nem fog nevetséget és hülyét csinálni magából, és persze azt mondta, hogy Jávor István, egyetemi tanár, mondhatja azt a véleményét, amit akar. Még nem tartunk itt, Ildikó asszony, tudom, hogy hiba. Tudom. Halálhír. Meghalt Ross Arnold, 86 éves korában. Fú, barátaim! Az ő világa, az ő világa hiányozni fog. A, annyiban nem fog hiányozni, hogy az a jó, a festő vagy képzőművész hal meg. Ugye az nem akkora vesztesség azért az emberiség számára, mert a képei itt maradnak. A családjának igen, de valami érdekes módon a, a festő különleges sorsa, hogy a képeinek értéke is abban a pillanatban elkezd emelkedni, míg talán vannak a, a hallgatók között is olyanok, akik olcsón vásárolhattak Gros Arnold grafikát, mert akinek volt esze, akkor vett, meghalt a mester. Napi hírek. 6000 halott, wow, wow, wow, wow, wow, az amerikai légierő felszáll F-18-as és bam bam bam bam bam bam bam bam, 6000 halott. Bemondták, avval kapcsolatosan találtam egy hírt, amit Chuck Hegel, amerikai védelmi miniszter kommentálta ezt a 6000 halottat, nagyon jól mondata. Részt vettem, ja, és amire utal, az a vietnámi háború. bocs. Részt vettem egy olyan háborúban, ahol számoltuk az elemfér halottait, és azt elvesztettük. Mondta ez a Chuck Hégel. E, igen, nehogy az amerikai katonai paradigma folyamatosan megint tökön csalja magát. Tehát tényleg, tényleg megy ez a rock and roll, elpusztítottunk íziszt, meg bokoharamharcost és czeva, czeva. nem működik. Lássuk be, az a vietnámi ő, szindróma is mutatja, hogy ő, nem fog működni. Reguláris hadsereg az égből, ő, nagy távolságból, lézeres célzású bombáival nem működik. Sajnáljuk. És főleg azért sajnáljuk, mert jó lenne tényleg, ha az easiest a amerikai légi erő el tudná pusztítani. Nem tudja. Mutyi hírek. A legjobb múlt heti hír ezt marha jó. Szalai Bobrovnyicki Alexandra. Meg tudjátok nézni az alcet? Csinos, nagyon csinos. Nő? Szerintem. De van aki férje, ez a fontosabb. A század tulajdonos. Na nekik eszükbe jutott az, hogy akkor lehetne sikeres a, a tallós, meg ez az egész Budapest, ha lenne egy cég, amely arculatfejlesztés végez Budapesten. De én ezt, egyébként ez az egyik legjobbnak, a hétleg zseniálisabb mutyi hírének ezt tartom. De miért vártak eddig? Nekem már másnap eszembe jutott volna, hogy kéne egy jó arculat tervező csapata a, a vezetőknek. Hát eddig kellett várni, vagy sok dolgok, sok dolgok volt. Az, az a jó, hogy akkor ők kiírják a, azokat a pályázatokat, amelyeket a század végig majd megnyer. Ez hát így jó lesz már most lehet tudni, fantasztikus, nem? De senkit nem érdekel, ezért érdekes, hogy se a bókóhárámtól nem kaptuk idegban, de sem ettől. Nem érdekel, engem se érdekel, titeseket se érdekeljen, de ilyeneket kötnek. Egyeket jól van ez így. Ez az egészben, hogy miért törőtünk, nyugodtunk bele abba, hogy én azért, mert sokkal egyszerűbb lenne átutani postán a pénzt. Minek kell ez az arculattervezés? Még minek kell? Persze jó az iroda, meg a belépő kártya, meg az a sok, sok játék. Tényleg valahogy el kell tenni az életnek, mi miközben gazdagszunk. Még egy utolsó hír, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát ez, ez, ezt nem is akartam elhinni, megmondom őszintén, itt egy kicsit gyanult sejtek valamit vagy, de nem tudom. Dörg Gerkens, így egyik talán az RTL vezérik van szó, azt állította, hogy sok erőszakos fenyegetést kapott e-mailben, és barátjaink keresztül is üzentek neki, ezért a családját külföldre költöztette, ő maga pedig szállodába költözött, és testfőrök védik. Elolvastam többször is, arra gondoltam, néztem, hogy ez Magyarország, de tök, ez biztos Magyarországról. Azt mondja, ez nem Oroszország vagy Mexikó, de jó félni, mint megijedni. Fú, barátom. Hát most akkor most tényleg ezer kérdést szeretnék feltenni valakinek, neki is föltehetném, de hát ő gondolom nem akar erre válaszolni, de tényleg ez lehetséges, vagy, vagy egyszerűen el van kényeztetve ez a nyugat-európai fiatalember, és szénné magát pedig csak a, a... Vagy mi van most? Ah, oh, ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Szélső jobb. Szélső jobb lehetett? Hát ő fenyegetette be? Hmm. Azért el tudom képzelni. El tudom. Főleg, hogy van ilyen az a, hozzá az, az egészen széles állami támogatás, amelyben... Uh, Végül is tényleg ki akarják őket véreztetni. Nem tudom, nem tudom elképzelni, milyen szintig játszanak Boko Haramék. Ez, ezért érdekes kérdés. De nem érdekes kérdés, mert hiába késnek a vonataim. Én évfélkor átlépem a hat határt. De ti itt maradtok. Itt maradtok Boko Harammal. Ja. Mit csináltuk magatokkal, azt nem tudom. De, de hát vasárnap van, és nem lázítani kéne. Hanem inkább a, a jó és szép dolgokra gondolni. De hát ez csak családon belül található, még ez már számomra teljesen egyértelmű. Ha átléped a család határait, akkor idegen mezőkbe találod magad, idegen rendészet talál, találod magad 061-35-39-451. Még persze, hogy két percet végig végigdumálom, és akkor tudod mit, ne is a négyes forfit legyen, hanem talán, talán a, a Nick kép, hogy legyen szép, szomorú a vége, az legyen. Várjál abból a... Most nézem, hogy mit rakjunk be. Hát szerintem a hármos. Hármos? Bizony a hármos. Hogy, hogy felhívjuk a Csabátot, sem valami könyvet, mindig olvas könyveket, az olyan érdekes. Vannak emberek, akik már soha nem hagyják abba, pedig, pedig én abba hagyhatnám már ezt a szöveget, mert sokkal szennyi kép. Három óra hírek is lesznek, Well understood. You can see everywhere you look. People just a zenét, Kár, pedig ez jó zene volt, de jöjjön akkor a, a... kélek szépen négyes, négyes erről bizony. Tessék? Igen, persze, hallgassuk meg telefon, persze. Haló? tisztelet? Nincs. Jó. Finanszene lesz ez is ma vi raccogliere Ma si è spento il sole nel mio cuore perché non ci sarà più un'altra estate d'amore i giorni sono fredde notti per me senza più luce né calore Che ci ha fatto incontrare, un vento do mi porta il dolore, la bian luna che ci ha fatto sogna si è spenta come il sole d'oro, l'umore dell'ombra, la vita nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate finita.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 Il sole chi l'ha spento sei tu a quando un altro dal mio porti innamorare non mi voglio mai più e nessun altra cercherò io cerco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 jó tisztelet! Szia Tibor, rakást, Tibor, te vagy a lopakodó, ugye? Szátbusz, igen. Te vagy a következő. Az előbb aztán a Bibliából is olvastál fel, mint utaltál rá, ugye? Igen, igen. Nekem volt egy Bibliából seregben az Ő József és volt egy másik, mert bevonultam, többször elolvastam a svejket. Hát, ha valakinek ismerni az európai borzalmakat, az szem, a keresztény-európai népek háborúgy egymás ellen, az akkor olvas, a svejket el kell olvasni, igen. Jó, így? Jó, abszolút egyetértek veled, igen. A lényeg az, hogy az a szegény kisember, aki játsza a hülyét, egyébként iszény isz, isz, intelligen, sose akar műnök Nagyon sok sztorit mond, úgy, mint te. Ez egy nagyon kass egy drámai figura, és korábban röltem a könyvben, mondom, 7-8 erős, akkor annyira szerettem, apám ajánlózó, hogy olvassam el. Hát Most felnőtt koromban 62 évesen rokkani, Én néha sírni volt kezdő, hogy végigolvastam. Az emberi butaság, a barbárság legmagasabb foka a háború. És ebben a háborúban, az első világháborúba. ez kb. olyan száz évvel, ugye, beleromastak Európa összes igen, igen, igen, igen. Aztán eltelt hány év? Ugyanott Húszta, tartunk. Végül ja. óta háborúnak, igaz? Egy másik idő óta, egy egy osztályhéves, aki meg tud hűíteni egy európai kultúrnépet, a németet. De, de összefüggött a második szóval az elsővel, igen. Halló? Itt vagyok, így van, így van. Na, csak azt akarom mondani, hogy egy, o, egy világot, egy generációt, nem is telt el 50-60 év, egy másfél generáció, ott voltak a rokkantok az első világháborúban. Ott voltak a lepusztult, ember, az országok, városok, és újra belevitték egy másik világháborúba. Azon te csodálkozol, hogy a szerbek meg a horvátok milyenek. Hát nem kell csodálkozni, apám határőrt tisztolt, és azért nem, mert a Őgország-Magyar határa a tányoszapkában a a... a, a, a, a Tigrosabb hadsereg katonáján előzöldözték. Yeah, yeah. Először ijesztgetek, vízből, aztán meg is. Nem tudom, emlékszel arra a partizán filmre, ahol egymást cukolják a két oldalon állók meg a partizánok? A Júszáság csecnikek, partizán 3 egyik ja, a homraát, igen, igen. a homoránsz, Szerb, meg a, az internetes, a kommunista titóféle csapat. És azt mondja a másiknak a fickó, hej, Jován, sótolajúan kellesó, az úroktatók már nem találják el. Szekapnak egy újabb puskát már a németektől. Ő egy háttértamogatást, simán, hogy a akkor elkomorodnak. Attit csak humorizáltak. Az egész mocskos büdös ócska állat háború, illetve Európában lezajlott. Hogy hány mindenbe pusztult az elsőben. Aztás spanyolát, aztán a, Spanyol a háborúba Hogy hány népet gyilkoltak le, vadásztak le? Hát, hát. Ez egy tragédia. És én azért vagyok elkésedve, mert amikor itt augusztus 20-án zúrogtattunk a Ott. Dráva Tamásiba. És el kellett jönnie. Ott átjártak a határon, katonák egymást kergették. Uh -huh. Aztán a maklákat is raktak le. Szóval a háború, mint olyan, az ellen egy egy-egynek lehetőség lehet, meg az übűségek ellen, amik aztán az háborúságot hozzák, az übű király. Igen, tudom. Nálunk is van most egy aktuális, de hát még nem bete magát észre, vagy nem bítik el ebbe a színházba. szó szóval az igazság, hogy ennek jó vége nem lehet. Na de mi legyen a, Boko, a Boko hárámmal, mi legyen? Hát a Boko Haram, az kérdése arról szól, hogy tiszta iszlám lét. Értem én, hogy mi lesz, de most mit csináljunk bokoharámmal? Harammal. Eh, ellen annyit tudunk tenni, én nem tudok beleavatkozni, nem vagyok politikus, nincs befolyásunk, nem vagyok katona, nem vagyok hírszerző, nem érdekel a dolog. Olyan értelemben, hogy nem tudok, amiért nem tudok tenni konkrétan most semmit, azért maximum szólni, tudok tudok neked szólni a rádióban. És hát el tudjuk mondani, mi is itt egymás köz, hogy bizony, a vallási fanatizmus mi is az egy ostobaság. Na jó, de mondod, Csak... hogy nem tudsz tenni semmit, de figyelj de ezek menekülnek, egészen elérik szabadkát, aztán átjönnek a Schengeni határon, és le akarnak itt települni. Pont akkor akarnak letelepülni, amikor tudod, mi van. Külön, én 13 három ismerősöm ki Ausztriába, Svájcba, Németországba, Angliába. Én tudok olyan magyar címészenek, hogy kinél nem is egyet, itthon nem érezte jól magát, nyilatkozott az ATV egyik műsere, hogy nagyon helyes kis asszonyka, még főiskáskorával ismerte, uh -huh. e, nagyon tehetséges kis hölgy. Tudok olyan embereket, mérnököt, orvos tanárt, vállalkozott, aki tönkrement a Fidesz rendszer alatt, és most megy ki, és kint inkább mosogat, vagy takarít, de ember számba veszik, és megfizetik. A bokoháram nem fog idélni, hanem az által előződött emberek egyébként... El akar jutni biztonságban. Így van. Ne fogadjuk Sök... be őket, hát érted? Na várjál, várjál. Két dolog, kétszála fut a dolog, ezt számomra beszélj, nem akarok a lenni. Következő. Egy, hogy beengedjük ezeket az is segíteni kell. A határa nem szabad őket megállítani, be kell őket engedni. És ha tényleg le van a prioritás, és tényleg tiszták, és ők nem zúkolásznak oda és nem azért menekültek, hogy őket esetleg ugyanezért számunk érhetik, akkor helyük van. És én, ne haragudj, Tudnék egy, egy, egy kórházat mondani neked, a Szabócsücsei orvostárt kézve, tudod? Emlékszel, hogy létezett egy ilyen? Igen. Bezárták. Ott volt egy kummikus nevű professzor, a Szolítori hőse, orvostsebészetes. Na most onnan ön nála az eredeti Szabócsücsei Zsidó Kórház volt. Itt dolgoztak arabok is, tisztességes arab orvosok, dolgoztak magyarok, zsidók, és az apámat egy ember mentette meg, akinek fajta, Kovács Mester volt. A kumnikus megoperálta, a vimláti tanárs úr pedig egy vidéki kovácsmester fia megmentette nagyon súlyos szövődményektől. Ebben volt tüdően emboliától kezel, átrombóz és minden, és szépen kikezelte, és mentem papamat látogatni, és ebbe a Szabócsicé kórházba, ez a klassz kollektíva dolgozott, ilyen nagy... Ez időkről beszélsz. Hogy az Ari doktor menjen be, az nagyon kedves. Ez egy néger doktor volt. És mondok még egyszer, itt ez rövid lesz, és aztán bejkenhagylak, nagy áruházadók be akarnak zárni, lehet, hogy pont ezért akarnak bezárni. Volt egy négyes sárc. Magyar felesége van, két gyereke. A parkolóban kint két bunkó magyar provokálta. A vége az volt, hogy kimentek a rendőrök intézkedni négyen. Uh -huh. A négyes sárcok lenyomták, megbizserték. <gül> Általában ő volt a zarázda. Nem ő volt a zarázda. Uh -huh. Világos. Egy nagyon Nem rossz is volt. Uh -huh. Szóval ez a mocskos ostoba fagyi alapon való megkülönböztetés, hogy a négerek nem lett igaz, és biztos, hát ott dolgozott a áruházba. Ez a saját zenész. Egy nagyon rendes ember kell. Nagyon kedves Nagyon helyes gyerekei vannak. Itt Magyarországon itt Menjünk az élelmet megaláztak. Menjünk. Ez nem szép, ez nem helyes, ez nem jó. Ennek nem kell örülni. Annak kell örülni, ha Na, még ezt eszembe jutott, hogy Káli Dartó egy nagyon jó színész. Ismeri, Igen, de ez legyen az utolsó, mert ez mind... utolsó. Jó. A... Szóval ki sem szeret volna Magyarországon, azt mondja a moszfilmnek, gyerekek, itt van egy srác, nagyon tehetséges, csináltok meg vele puskint. Iszonyú feje van és is rá. Tehát ez a dolog, ez nagyon hasznos, hogy ebben az országban színesedik a dolog, és klassz emberek vannak, és értelmes emberek, ez előre viszi a világot, hoztak ide nagyon súkkot az örmények, Gondolom a török is, akik keveset, ők is azért voltak, és itt csomó éppük volt, itt letelepült, akik befogadtunk, és nekik is hasznunkra, nekünk is hasznunkra vált. Jászok meg, a kuna meg, a többiek mind-mind-mind úgy utols betelepültek középtelepülnek. Hát és elférnek így van. És a görögük is elférnek, tudod, 20 ezer görögét Magyarországra. Legszeszem vagy 80 20 húsz ezer lengyel jött. Csíléből 10 tízezer ember jött. Befogadtuk őket. Milyen jók a magyar nők? Jöttak. Milyen jók a magyar nők miatt? Atya ér. Mi a pont ezért nem vagyunk. Ezért igen mert genetikailag keveredett. Jólval köszönjük. gyönyörű nők gyönyörül meg Dunántól, és kösz, hogy meghallgattál. Köszi, köszi. ciao. Csau, csau, csau! Mindjárt hívjuk a szabán, de előtte egy kis magyarost benyomunk. Folk free. Free. free, Kimentem a sejem ritrekoszán. De nem tudtam, mi a színát levágni.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 Shining all the city pressures Nowadays my drinking's only ever double missions So I'm doubled up, up With my double vision And everything I do is only ever double missions So I double take And draw deep breath Both three, fly high and go deep Yes! Yes! Yes! Yes! Climent, the moose, Jemrit, reko, sani Denem tut, tomi, nasi, nam, tle, Went so far, I'm losing my goods, no place to go, never see my neighborhood. Found a new reason, I found a new life. The whole place in front of me and that's my own pride. Looking on the fields for finding my ways. New life is starting here with a new face. You can't catch me, I'm out of the lines. Like a sad story and I'm out of the rhymes yeah. yeah, yeah Look for a better day, look for a better way Look for a better mind, stay in a better place I've got to make this stop, I'm giving with a fresh start Fresh pump, fresh stop, I'm off the boat Fresher than you'd ever know A new start a new time, new truth And we rhymes so free with no pause And with so real, we raise our arms Want enjoy the food, never can lie in my palm Folk Free KW Arms MC Surreal Come on Szerbusz, papa! Hello! Itt vagy? Jaj, de jó! Itt, itt. Jó van. Jó a vasárnap? Te is. Te is itt vagy. Itt vagyok, itt vagyok, persze. Vagy ott? Egyébként ez érdekes, mert a a az éterben mindig itt van, Nem? Tehát az ottnak nincs sok értelme, valami távol, az éterben nincsen nagyobb távolság annál, mint ami köztünk van most. Ez egy nonsens, szerintem az, az audiális tér ilyen értelmeben a nyelvhez képest. Mert tulajdonképpen, hát ugyanott vagyunk, nem? Hát mindig ugyanott vagyunk, mindig máshol akarunk lenni. A jó, de a hallgató szempontjából ugyanott vagyunk, nem? Igen, de amikor a, én kérdezek, hogy itt vagy, vagy ott, az tényleg ennek nincs sok értelme. A vadászpiloták is tudják, hogy nincs értelme a jobbnak, meg a balnak, de ha itt válsz a földön, akkor azt hiszed, hogy értelmesen beszélsz, hogy jobb, jobb, meg bal. De ilyen nincs, ugye azt tudod, papa, hogy nincs ilyen a világűrben, hogy jobb, meg bal. Hát... Uh... Most komolyan. Ja. Na figyelj! Ezen még nem gondolkoztam, de... Hát ez e, e, azért, azért találnak ilyen repülőeszközöket, hogy legyen értelme, hogy mit olvasol most? Hát most az az örömteli pillanat van, amikor én befejeztem egy könyvet, és akkor ilyenkor úgy nézegettem a, a sorban álló könyveket, és... Na de mit fejeztél várja ha meg? A... A múgakaminak a novellás kötetét, ami nemrég jelent meg, és talán azok hívna, hogy köddé vált elefánt. És milyen? Hát... Mester szintű, a Tehát a mesterről be van szó, gondolom. Jaj, nagyon jó. Ez a, szerintem három vagy négy novellás kötetet biztos van, vagy lesz. Ez az első, ami magyarul megjelent és a, szerintem időrendbe haladunk, tehát ezek a korai, a korai. A korai. Uh -huh. 80-as, 90-es évek talán. És az érdekes, hogy ugye, tartottam tőle, mert szeretni nagyon hosszú, nagy, bonyolult, három kötetes szövelket írni, amit imádok. Kurbi madár és hasonló. Ja. Hogy ez rövid időfajban megél és az a jó írem, hogy meg, hogy meg az, az, az keresi, a, keresi a hangját. Tehát nagyon különbözőek a novellák. Az egyik ilyen nagyon hétköznapi, banális, a másik ilyen uh -huh. kicsit ilyen sci fi vagy ilyen fantámi, vagy ilyen abszurdabb. És, Próbálgatta magát, ezt mondod? Igen. Az, és akkor valahogy úgy tűnik, hogy a nagyobb, Későbbi műveiben ezt úgy ő összerakta vagy szintetizálta, vagy. hogy uh -huh. erre, arra elindul, próbálkozik, és akkor aztán. aztán... De azt, azt nem mondhatjuk, hogy egyre jobban ér, mert a keményre fönt csodaország legalább olyan jó, mint a, a talazi cukori vándor évei érte. Igen. Tehát nincs így ilyen fejlődés, vagy van nála? Látsza novellák alapján, igen? Nem, a fejlődés nem, az, az, az, az szülyeség, hanem Szívesen, így, hogy, így, hogy így erre indul, arra indul, és akkor aztán, aztán ebből, tehát nyilván egy tízoldalas oldalas novellában ugye mások a lehetőségek, mint egy ezer oldalas könyve, és aztán ugye ez úgy úgy, az egész egyszer rakódik az vagy a matrixában, vagy nem tudod kezdeni. Azért ő nagyon szereti ezeket a lebegtető nem végeket, azt gondolom novellában simán használja. Ugye? Simán, abszolút, abszolút. És nagyon szépen keveredik a banál Tudod, a... a... miért idegesít engem, hogy soha nem fejezi be, vagy így belebegteti a végét? Mert egy átcsúszik ha... az életembe. Ha és nem lesz vége a novellának, hogy az írásának, mert nagyon hasonlítani kezd. És idegesítő, mert jó lenne, itenne egy pontot a végére. De nem teszi ki. De miért lenne jó? Mert hogy jó lenne a lelkemnek, mert így rám ezt az egész történetet, tehát tovább, tovább hagyja a történetet bennem, mint ahogy, mit tudom, Tolstoj után, tudod, becsuktad a könyvet, és akkor... Ne, elolvastad a háború és békét és túl vagy rajta itt meg nem leszel túl rajta soha Na De hát ez, mert az egész szövegek olyanok hogy így, így most akkor ez, ez most így van vagy nem így van vagy tényleg vagy most akkor hogy hogy a árnyókát elválasztják az embertől, vagy a és akkor tehát, hogy igen attól hogy az az, az még ez a nagy realista műfaj, ez meg már olyan hát, hogy mondjam, lebeg le, hát ezt le is ezt a levegét figyelj, ez a kút, amióta olvastam róla azóta az lebeg Aha. <gül> levitál levitál, mint a figyelj, soha e, e, nem gondoltam el konkrétan Kafka átváltozását, de mégis látom azt a bogarat Érted a szólnattól, már mindenki látja, mindenkinek van egy bogara. Nehogy tükörbenézz. Nehogy tükörbenézz, igen. Ne. És mit, mit fogsz olvasni? Tehát egy murakami után mi ellentartasz, vagy lezuhanyzol, vagy... Nehéz. Nehéz, Én akkor azt tudtam csinálni, hogy van egy polc, ahol sorban állnak a könyvek, és akkor azt úgy nézegetem, és a kezembe veszem. Beleolvasok, tudod, egy bekezdés uh -huh. közepéből, vagy nem tudom, hogy hadom, hogy uh -huh. és hogy hagyom, hogy megszólítson, vagy szóval mondatot beleolvasok, és hozzá visszateszem. Mert... De ki, kit látsz győztesnek most? Kik állnak ott veled szembe? Kik a versenyzők? Hát azt nem tudom, egyrészt ugye, műfai kérdés van, tehát van egy ilyen történelmi, Jelenleg művek a harmadik birodalomból van egy háromkötetes. Aha, tehát ú, ez nagy falatok is vannak, aha. Ah, és tehát, hogy ilyenkor először a műfaj, hogy akkor valami könnyű, könnyű a nagyregényt, vagy esetleg egy tudományosabb művet. Hát, ugye, nem tudom, nem tudom, nem, nem szabadnék szabad én a műfajra. Uh -huh. Mert, hogy a könyvek is olvasnak engem, és akkor hagyom, hogy ha kicsit úgy lemegyek alfába, és akkor Vagyom, hogy ki Tudom, tudom én is, én is most képzeled, nekem egy rossz élmény, ezt már mondtam neked, hogy valamiért Márait olvastam, és ideges lettem rá a Füves könyvére. Mm. De lehet, hogy egyszerűen rosszul választottam, Nincs szükségem most már. Tehát azért azt tudni kell, hogy ki az, akire szükséged van, amikor olvasol, nem? persze, persze, hogy betaláljam, nem szabad a színmerőtetni. Igen mit mondanál a mit olvassanak azok, akik ez nem jó kérdés, mert akik a bokkoh három fenyeget azok nem olvasnak, hanem akik ebbe a télihoásésbe van ilyen télies könyved télies érdekes napi napíszak napszak könyv, mint az indiai ragák. Hát a, a, a, a pont a murak, ami jutott eszembe, csak azért ugrott be, hogy az a cukorú, vagy én mindig tacikinek mondom, hogy egyszerűbb tazari cukuru zarándök éveiben ott is van, nem a vége az, az a hegyen. Uh -huh. Igen. Hát figyelj, azon mondom, hogy újraolvasom a, a kafkó -t tengerparkon című urakamit, mert azóta az első, amit olvastam, uh -huh. és azóta elolvastam, hogy na tehát a nyújból egy segítmás könyv az, azóta nekem, vagy nem vedett más, meg, meg hát egy, akinek van egy komplet világa, az tanulja az ember a világot, hogy beleolvassa magát, és kiányságok, hogy most ugye az összes többé munkak, amit után a, amit először olvastam. Mm -hmm. de, de lehet, hogy az is az ilyen nagy könyv, és az olyan télias, hogy az ember hogy betakarodik a kandalló előtt, a macska, a zölébe, a hárvorosból, a mm -hmm. és akkor egy hosszabb legélnek neki találni. Azt tudod, hogy lehet kérdezni a Facebookon, a muraka mitól? Van egy ilyen lehetőség. Most. És az az illúzió, hogy akkor én válasz? Hát én, én kép, igen. Vagy az, őrült vagyok, jó van, oké, okay, bocs. Na én elhiszem mindent, hát én, én, én reklámoknak is hiszek. Jó van, na, rövj, jó. De lehet, lehet, fél, lehet, hogy van? Nem, nem tudom. De viszont akkor az, az érdekes, az érdekes. Nem olyan egyszerűen a kérdése. Gondolj bele, hogy én mindig az írókkal kapcsolatosan van egy szorongásom, én hozzájuk képes, nagyon buta vagyok. Mm. Mert az író valahogy az egész világot jelenníti meg, és az egész világgal szemben én nagyon kevés vagyok. Hogy mit tudnak kérdezni a murakami ugye nem egyszerű. Kérdez, kérdez egyszer írtam a bánk finok. Igen. Igen, és Hát, hogy kiválaszolt, azt nem tudom. De nah, valaki válaszol. Mondom nem? a Bank city mert annak eleve nincs a de van egy félzőkos oldal, és rájuttam, egy, egy Lefotoztam egy felfesmény Bristóba, Aha. az ő ugye kezdett, és rájuttam neki, hogy ez, ez most akkor a mester munkája-e. És válaszolt, hogy nem. Ez, ez a, ez azt mondta, hogy nem. De szerepte el a kuszturicát? Vagy szeretett? Aha. Szerettem, igen. Jó, jó. hogy ő is ugyanaz, mint aki a, a Kuszturica vagy. Nem, nem, csak beszéltük a műsor elején Kuszturicáról, hogy milyen nagy, nagy mesternek számított aztán a jugoszláv háború miatt, hogy de politikai megítélés alá esett. Milyen korábbi művei, em, emlékszed, Oliberre? Igen, hát az ott, igen, Tökéletes. Ja. Ja. Jó van. Kertem még azt, azt a halasat, meg az álmodósat. Uh -huh. Jó van, olvas papa, tovább. Hogy... Tudod, hogy terjed, terjed valami riport a 40 perces videóriport veled a interneten? Nem. Nem, de még mit csináltam? 3-4 éve készíthette egy szemüleges úr. Jézus És már a bajdominatvára van mögötte. Jaj, ne, ne most szorongok, nem tudom, mit mondtam, nem is nagyon érdekel. De nagyon rossz írt. De... Osztják és törő. Na, hagyjuk, jó, jó van. Ez nem volt jó a végén. vagy ott vagy, vagy a mudak, ami volt most a benk kicsoda, hogy hol van, de most az ugyanaz lehet, hogy az nem tagad, hanem csak egy imányzimágód. Az öcsém. Az öcsém az. Hasonlítunk nagyon, csak ő kövérebb, vagy én nem tudom. Vagy hol is vagyunk. hol is vagyunk. Itt kezdtük. Köszi. Köszönöm, papa. Vagy. Itt vagyok, ciao Most hallgatni fogunk egy kis imaszumát, és aztán felhívjuk Brajert, aki mindig pozitív, pedig Zsidó. Breyer. Szervusz, Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Az, az... Éjmet mondanám el, hetekkel ezelőtt érkeztem meg az osztrák fővárosból, ahol uh, egy barátomat kísértem el, egy tervező, és a, az Elizabeth egyik szereplőjének új szereplőjének a méreteit vette le, és a hófúvásról felett kell, hogy beszéljek, és hogy milyen is a vasárnapi Bécs, és hát azik hegyes Hegyeshalomtól Budapest. Na, ez csupa jó hát, eh, Hegyes halomig az Oszták eh, úton, ami ugye olcsóbb, már mint a, a Matrica, mint Budapestig Hegyeshalomtól, ott ilyen autók szor megfelelő minőség és mennyiségi sót, és ezáltal az út csúszik. A uh -huh. ugyanúgy esik, csak szinte nem látni az úttesten, az út mentén igen. Uh -huh. Sőt, hideg volt, és kedves hallgatóink között is biztos vannak hinneműek, és tudják, hogyha hideg van, és az ember kiszáll az autóból, akkor pisilni kell. Úgyhogy ezek az útmenti nevezzük őket milvános vészek is tiszták voltak, ugyan tele vannak kamerával nem tudom mire kíváncsiak, de nem baj ki is van írva, sőt, akár hiszik, akár nem érdemes megállni, gyorsan megnézni az embernek azt is, hogy érkezette valami e-mailje, mert ingyenes wifi-k is vannak ezek állóhelyeken természetesen ott is oda kell figyelni az autóba, aki marad az belülről bezárja az ajtót mit tudni, hogy a keleti jövevények mit tesznek vele, akik ezt utat használják. Istenem. Na, nem ez volt a helyzet, a hegyeskalom után, Igen. hisz egyik velünk utazó ö, színész, Palánta, úgy döntött, hogy írnia kell, és ö, aztán mindannyian kiszálltuk, hogy megnézzük ezt a ö, magyar út mentén található, nem is tudom minek nevezzemet, ahol ö, hát végül is csak azért mentünk, mert nem hittük el, amit mondott, hogy a Fén eh, szerelvények le voltak szerelve, biztos valaki összegyűjtötte és elvitte mégbe, eh, és az úgy sem volt éppen hómentes és eh, hegyes halomtól Budapestig egyetlen átművet nem láttam. nem, lát. nem mondom. Um, ez ez azért, ez azért volt meglepő mert bizonyára <há> tudják kedves hallgatók és a műsorvezető hogy én próbálom az életet a napos oldal igen azért volt, hogy most, most mit csinálsz a pozitivitásoddal eltekintesz a tényektől és ha már ott voltunk bézve, akkor addig míg a uh, Antti nevű, Mandati nevű barátom, aki egy világhívű tervező és az utóbbi időben Budapesten uh, működteti és nem működteti a hivatalát, amikről méretet lett, addig én elmentem és sétáltam és úgy bekukkantottam, mert kíváncsi voltam, hogy zsidó létemre azért imádom a szép épületeket, a Stefán Kirhébe, hogy bedugtam a kis óromat, hogy megnézem, hogy vasárnapra való tekintettel tele van-e. Na, nem mit volt nem, nem volt tele. Nem, nem volt tele. Európában vagyunk te. De ez biztos azért van, mert, mert nem merik vállalni saját magukat, úgyhogy én arra buzdítom, kedves keresztény hallgatunkat, hogy... <súrg> <súrg> Tessék a vasárnapot, mindenkinek... Megünnepelni? Jár, tessék megünnepelni, tessék pihenni, és nem át, hogyha az ember elmegy a templom. templomba. Közösségbe, közösségbe tessenek imádkozni, legyenek azok bármilyen vallásúak. A héten beszélnünk kell muzulmán, Magyarországon található muzulmán testvéreinkről is, mert nagyon rájuk járt a rúd, és már-már az ember azt hinné, hogy ez egy kétes szervezet. Igaz, hetekkel ezelőtt meg az zsidókra járt rá a ruda a híradások rúdja, úgyhogy én bízom benne, hogy akár menjünk és látogassuk meg őket a, a himahelyeikken is, hogy lássák, hogy mi azért együtt élzünk velük, és nem csak a negatív oldalát látjuk. Szem... Hogy, hogy fog kimaradni, hogy fognak kimaradni az egyházak, akiknek az az alapvető érdekük, amit te mondasz, hogy egy egészen független jelentés sugározzanak Himaradni ebből a szörnyű kacsvászból? Szerintem Isten segítségével. Jó, ezt aggatom. És a, ha már a pápa tud a XXI. századnak megfelelően viselkedni, és úgy tud, és nagyon rokonszembes, ugyanúgy a, a rabbinátus is a helyi... Mindenki szedje össze magát, azt mondod? Dolgok, nem, mert ez, ez, persze, persze nézzük a dolgok pozitív oldalát, és ne feledkezzünk meg arról, hogy... A világszeme 27-én Alsik felé fog nézni, a borzalmakra fognak emlékezni, de ezt megelőzően holnap 11 órakor, most esenek figyelni, régen nem volt ilyen miniszterelnökünk, Orbán Viktor, ahogy visszaérkezik a Szabud Szaudaráviából a temetésről, ahol szerintem mi fog érkezni 11 órakor a kozma utcai zsidó temetőbe, ahol nem mást, hanem egy első világháborús parcellát fog felavatni, amit nagyon sok pénzért, nagyon-nagyon sok munkával, az ötlet dr. Fogarasi Katalintól jött, a mőri elnökétől, beállt és harcolt érte, volt miniszterelnökünk és boros miniszterelnök úr, majd Orbán Viktor és csapata rámondta az igent az om és a honvédelmi tárca segédletével egy olyan parcellát hoztak rendbe, Ilyet maguk még nem láttak, kedves hallgatók, el kell menni. Zsidós sírok, amin az első világháborús történelmi Magyarország térképe van, eh, ahol Magyarul is ott van a miattjánk, és latin feliratok, természetesen ott vannak a éber feliratok is. A világszeme mindenek előtt holnap 11 órától Budapestre fog nézni, és én azt hiszem, hogy ez egy pozitív üzenet, viszont, a, a monarchia idején, a sok nemzetű Magyarország együtt tudott élni, és harcolni tudott az első világháborúba. Mindannyian. Zsidók, romák, mindenki, magyarok, és a zsidók nagyon sok veszteséget, túl voltak képviselve, mint általában mindenhol, a, a harztéren is túl voltak képviselve, az áldozatok száma szerint is túl voltak képviselve, harcoltak egy közös hazáért, és ezt most, e jó pár esztendővel az események után, hisz ma 27-én a második világháborúra emlékezünk, de mi megállunk egy pillanatra az első világháborúnál, és ezt a temetőt felavatja a miniszterelnök úr. Én bízom benne, hogy az elektronikus és a nyomtatott média világszerte közvetíteni fogja ezt az eseményt. De mi már hírt adunk róla, látod, hogy mennyire Ez egy bizony elébe bizonyíték arra, hogy ez az ország mindannyiunké, és... Egy felé dobok mindannyiunk szíve, és semmi más nem akarunk, csak békében és boldogságban. Istenem, de jó hallani ezt Még akkor lett. is, hogyha azok, akiknek az utat kell sózni, hm. nem szólnak. a még, még ha ez a pici böjtötte a végén, de jó van, örülök, hogy. hogy és hát hogy haladjunk együtt a magyar-zsidó barátkozás és megbékélés, és ugye útján. Igen, én is így gondolom, és egy picit próbáljuk meg szeretni egymást. Megint, ahogy de hogy? Kis, hogy csinálod? Te hogy csinálod? Emberek arcán mosolyt lát. Ah, kérem a ja. kedves hallgatókat. Próbálják ki a tükör előtt. Ah, nem megy. Sokkal több izmot kell használni, mint a buszon, a villamoson. Akár az autóban, hogy átnéznek egy másik eh, ember, aki autót vezet, elmosolyodnak. Nem is tudják elkérdezni, hogy ez milyen vitamin töltet, ez az a, Tudom, a mosolyra, jó? És jobb lesz a napjuk. Jó, megpróbáljuk egyszer, de többször nem. Jó, köszi. Miért többször nem? Te is most befejezed a munkát, eleve a technikusoknak, mindenkinek ott mosolyogja, nem kerül pénzbe. Hát jó, jó, jó. Mosolyog rám, mosolyog rám, de lehet, hogy így maradt az arca már 1944 óta mosolyog. Most gondold el, útban, hazafelé mindenkire mosozni fogsz, és az embereknek úgy marad az arcuk, és jól érzik magukat, és mosolynak, és sokkal... Jó, jó, lehet, lehet, hogy ennyi, csak egy mozdulat. Ja, a svájci franknak az áremelkedését is. Oké, okay, hát ezt a svájci frankot kár volt a végén mondanod, de jó. Igazadóan. De muszáj, mert abból meg meg kell tanulnunk. Az, hogy van nekünk saját magyar kis forintocskánk, nem veszünk hitelt föl más idegen baluttágba. So fölírtuk a falra, most már szerintem ezt tudják a magyarok. Ez ennyi pozitívum van. <gül> most komolyan ezt Az már megtanultál. Én bízom benne, hogy a ránk hét szép lesz, jó lesz, és egységben az erő, és tudunk harcolni, és győzni fogunk, mert túl kell éljük, és tudunk túl túl érni. Kelet-Európából Kelet egy kiáltás. Köszi. Minden jót. Sziasztok. Most pedig, uh, uh, mielőtt felhívjuk uh, Regős Robit, egy kis amúr földögekkel magunkat. Egy utcás állok, hiába keresem, nem látom őt. Ő, csak őt, csak őt keresem én, mikor jön. Mert ezt Ezben a stúdióban Trensényi László, mert négy órától majd vele fognak beszélgetni. Ebből is látszik, hogy ez élő adás 061 bakácslista, Bokóharammal indítottunk, Bokóharammal fogunk elbúcsúzni is, de még bízunk abban, hogy Regős Robert a vonalban van, vagy lesz. Közben megkeverem a kávémat, amit kaptam egy kávét. A... Egyébként, visszatérve a visszatérve az elejéhez, az ideidőkhöz, a kiválasztottnak lenni, az csak első pillanatban tűnik annak, hogy az ember a futballválogatott tagja. Tehát féle kiválasztottság tudat létezik, amivel mi majd operálnánk ezeken a vasárnapokon, az egy, mondjuk a sztrugácki fivérek által megírt stalker-történet kiválasztottság tudatával azonos. Nem, nem. Jó, hát Robit, akkor aludjon békében, ha alszik. De általában mindig velünk van, amikor tud. És mondom nektek, hogy amikor kiválasztják ezt a ö, Fülöpöt, meg András, meg Jakabot, hogy hogy néznek ki ezek a figurák, meg mit jelent kiválasztottnak lenni, az egy idő után nyilvánvalóvá válik, hogy ö, nem csak jó van benne, hanem rossz is, vagy járnak vele rossz dolgok. A, például az, hogy nem érted, hogy miért lettél kiválasztott. Ha valaki... Ö, Ugyan, ugye így függ össze, hogy a kiválasztott alapvetően gyanú perrel ér önmaga kiválasztottságával szemben, ha valóban kiválasztott. Ha valóban kiválasztottság az, hogy talán te nem is tudsz róla. Ez e, miért jut eszembe, szemben? Mert például az az ige idő, amit az elején elkezdtem, úgy kezdődött, hogy János elfogása után. Milyen három szó? János elfogása után. Beleborzungunk most itt a sajtószabadságe pillanatában. Tehát arról az időről van szó, amikor már János, aki állandóan csak üvöltözött és mondta a magájét, azt elfogták. Végre csend van. Elfogták, mert tulajdonképpen elég néha elfolytani az igazságot, akkor, hogyha annak képviselői nem számosak. Például János, János elfogása után. Igen, de valahogy itt van a könyv, és itt van a történetnek a jelentősége, hogy ez a bekezdés, hogy János elfogása után mi már tudjuk, hogy ö, mégsem a sötétség és a, a, a, a reménytelenség következett be, hanem egy nagyon érdekes történet, amitől kezdve mondjuk a modern időszámítás kezdődik, Jézus előtt és után. A, ö, a kávém jó... Vasárnap a kávé ideje. Nem tudom, hogy mit csinálnak azok, akik nem isznak kávét. Nyilvánvalóan egy olyan finom drogfajta, amelyből minden évtizedben kiderül, hogy káros vagy egészséges. Azt mondják, Robespierre volt a legnagyobb kávérajongó a történelemben. Ő a napi 40-et vott és a, ezt már mondtam máskor is, talán, hogy oldási peki az emberiség számára, hogy nem tud orvostani, ö, ö, bizonyítványt adni arról, hogy mennyire volt ez ránézve káros, mert a forradalom végül is levágatta a fejét. Így hát lehet, hogy nincsen különösebb jelentősége annak, hogy milyen kávét iszom, holott a, a káv, kávésoknak van egy világ, szervezetük, amely képes volt megoldani azt, hogy a kicsin termelők eljussanak a világpiacra, és, és magas szinten, és magas árérték arányal tudják a munkájukat érvényesíteni. Na, mi most ettől nagyon messze vagyunk. Tehát mi, akik ilyen nézzük, hogy mik történnek áruházakkal, Fantasztikus, soha nem gondoltam volna, hogy sírni fog a szívem a Tesco után. Értitek nekem, nekem, aki se teszem a lábom a Tesco-ba. Nem, nem lehet a történeteket előre kitalálni, de hogy, hogy az Aldi-val lássak valami reménykéket. Fantasztikus. Közben pedig a világ egyik legfontosabb, több érdekes kérdése az, hogy a Élelmiszer kiforgalmazda és hogy hogy jut el hozzánk. Tulajdonképpen már csak ebbe van pénz, ebben látok pénzt a szegény-gazdag háborúban, hogy az élelmiszer háborút kinyeri. Szerintem. Igen, igen, és ebben a. Ennek a háborúnak pici, apró kis része ez a Magyarország, amelyben jó minőségű magyar termékeket lehet. Kapni. Például mondok ilyet nektek, hogy jó minőségű magyar. Én még hiszek benne, pedig már nagyon régóta hazudnak ebben kapcsolatosan elég sokat. Én például járok, most ki kéne mondanom egy, nem mondok ki, mert nem fizet érte, egy láncba, hogy nagyon jó magyar áruk vannak, de nem az a cég, amely azt hiddeti magáról, hogy magyar árui vannak. Csak gondolkoztam ezen, ugye, mert ez a, a, a göbbelszi propagandának az egyik problémája, hogy Lengyelország megtámadta németországot. Ez végül hogyan vált hihetővé, vagy hogyan lehetett kimondani. Hogyan lehet kimondani egy nyilvánvaló ö, ellentétben álló... Ö, ez izgató igazából, és ez ö, mozgatja a történelmet, hogy, hogy, hogy a, a, nagy, a nagyon nagy hazugságoknak van esélyük történelmileg. Értitek, hogy a matócsi azért izgalmas kérdés, mert van esélye, a hazugságának. A, a kis hazugságok azok nyilvánvalóan bebizonyosodnak, bebuknak. De azt, hogy ö, tehát a nagy hazugság mindig addig a pillanatig érvényben van, amíg a, a grafikonok és a ö, véglegesen nem jelzik a gazdasági egység elpusztulását. Ne, addig nem számít az, hogy a magyar gazdaság a balkáni Szerbiáról beszéltem korábban a a balkáni paradigma felé halad, amíg el nem éri. Addig a hazugság. Ez nagyon érdekes, mert azt lehet mondani, hogy százalékosan csökkenhetne a hazugság értéke vagy nagysága. De nem. Ö, Berlin ostroma. Gondoljátok el, mindenki, a gyerekek is elmentek megvédeni Berlint. Az volt az utolsó pillanat, amikor még Hitler kiment, már annyira remegett a kezed, de még pár gyereket ilyen arcul tapogat az volt az ükség utolsó nagy pillanata. Fantasztikus volt a látvány. Fantasztikus volt a látvány. Berlin látványa. Elpusztult Berlin. Sikerül. Végül is sikerül. nem meg ugyanis megígérte, hogy vagy sikerül neki, vagy elpusztítja mindazt, ami Németország. A németeket nem sajnáljuk, sőt, nem sokára itt van Merkel, Szerintem Merkelen már nem látszik semmi a világháborút elvesztett németekből, sőt, valami teljesen úgy látszik, hogy avval hogy -e hitegetnek a mert ez a borzalmasabb politika, hogy hozza a zsinort, mint hogy ez így működne, hogy zsinorokat hoznak vagy visznek. Nem tudom, milyen igazán vigasztalót tudok nektek mondani, azon túlmenően, hogy a szeretkezés mind a mai napig 2015, nem tudom, ugyanolyan finom, ö, szenzációs, életet megújító ö, érzés, mint volt a történelem során bármikor. Mit mutogattok? Ne, még mutogattok. Telefon! Tisztelet! Igen. Én, én vagyok, Bakás Tibor. Szíves, István Józsi vagyok. Szerbusz Józsi. Vagy István, minden. Szóval szólni, mikor lehet. Persze. Jó? Bekapcsolsz? Már bent vagy. Már bent vagy az adásban. Igen. Jó napot kívánok. Jó napot, tessék. Vakács úr, az a nagy kérdés, hogy kitartozott az életben hiteltelen sokáig. Volt egy moráldoktor. Nám, van morál moráldoktor. Elég visz volt, de mondják én másikat. Igen. Én karikatöröste vagyok, és grafikus minész. És meghalt ez a szerzőségi csapat kivégezték, őket egy tömeggyilkosság volt. Igen. Na most elég kényes témát feszegettek, és amikor felhívtak a külb én nem tudtam akkor frappáns választ adni. Igen. Most ilyen vicces, szatirikus formában búcsúzni kell tőlük, hogy liberty eredetű Tehát gyakorlatilag ők tényleg alállal a halállal, nem hitték, hogy de fog következni, de hát fanatikus, az emberek több mindenkit elik. Ugye ez nagyon vigyázunk és köszönöm, hogy meghallgathatok újra. Hello! Hello! Szervusz okay, szívesen! Ö, az, az, amit a pápa mondott, én aval egyébként úgy, úgy egyetértek, hogy ha az ember anyázik, akkor pofán fogják vágni, ezt tudni kell, de azért azt gondolom teológiában, hogy persze mindenből lehet viccet csinálni, emberből, Istenből, borzalmas az olyan világ, ahol nem lehet, ö, vagy akkor az a világ, az nagyon sok gyilkosságot fog elkövetni, amelyben nem engedik meg a nevetést, vagy a tréfát. De abban is igaz van a pápának, hogy a rosszra, a halálra azért az készüljön. Minden provokatőr tudja, hogy a halálát a provokációja fogja okozni. Keresztelő János is tudta. Amikor azt mondja a fiala, hogy minden adás utolsó adásokat véletlenül sajnos, de ki a lényeget mondja ki. Igen, ezt mindenkinek tudnia kell, aki, ez fontos. A, az utolsó zeném az, az ö, ö, sok zenét játszottam be, ezt már többször is játszottam, és mondom nektek, hogy vannak történetek és cselekedetek Magyarországon. Például a Gerlóci kávéhez kiadott egy Gerlóci Music nevű lemezt. Erről hallgattatok jó pár felvételt. Jó lenne, ha eljutnak ide, hogy bizonyos Euh, élelmiszer, ipari termékeket feldolgozó euh, éttermek kulturálisan fogalmazzák meg egymást. Tehát értitek, hogy most nem a CBA-ról van szó meg a, a, a, erről a szörnyű bokoháram Magyarországi bokóháramról, hanem a kultúráról, mert mindig minden mindennel összefügg. Így euh, jövő persze folytatjuk, Reméljük, hogy addigra sokkal jobb híreink lesznek, mit tudom én, nem tudom, nem tudom, mi a jó hír, Rogán Antal uh, na, lakása mégiscsak összement, tehát nem, nem csak attól a tágulás lehet, igenis az jó hír, most nekem az jó, hogy a Rogánnak kisebb a lakása, egyáltalán nem, szeretném, ha mindenkinek nagy lakása lenne, ja, jó hír, a Magyar Bíróság további helyeket adott vissza a leszek számára, tehát egyre nehezebb be van az önkormányzat, akinek viszont van tovább, most alakult egy nagyon jó cég, aki az Budapest arcáról fog most felelni. Nagyon örülök, hogy most végre valaki foglalkozik Budapest arcával, én így a kórádióból el is bucsúznék, hogy most már van gondos gazda, és én különben is az arcomat most már szeretném kihúzni ebből az arcátlan világból. Na Isten veletek!